streng sentiment. Abu Hurayah Radul Anhu vertel dat die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa sallam het, die mees lastige gebede vir die skinheiliges is die Isha gebed en die Fajr gebed. As hulle maar net geweet het wat er beloning daar in die twee gebede is, so hulle na die gebed toekom. Selfs al so hulle moes kruip, ek het gedink om te beveel dat die oproep tot gebed gegeef word Dan sou ek iemand aanstel om die mense in gebed te lei. Dan sou ek saam met een paar ander manne uitgaan wat bondels houd dra en na diegene gaan wat nie die gemeente gebed nie en hulle huise rondom hulle afbrom.